Місяця сніжного. Коли Дніпро скувала крига і усі річки довкола городу Києвого, і Хрещатик, і Либіт, і Глибочицю, і Широплесу почайно вкутили глибокі сніги, а над засіками та вежами кружляла Гайвороння, збираючись у свої пізній вирій до теплих степів над морем Руським, перший вельміж Борислав зі старим конюшим Войславом ішли з княжих воріт просто двору до хорому. Сніг сухорипів у них підузятиме в дорогі остроги чобітьми, мороз кусався і щепав їх за руки та обличчя, але вони йшли йшли, повільно, не квапом, і майже врочисто. Чолядники роби, що траплялося їм на дорозі, здивовано рячились у слід першим можам городу стольного, з гридниці стаєнь визирали отроки й конюхи. Щось мало трапитися, щось небуденне і значне, коли вельможі так урочно виступають рядком, убрані в своє найрозкішніше вбрання. Білі гуні, шовком і паволоками, торочені на рукавах і подолі бурими куницями, в гостроверхих, також у кунячим околі, шапках і золотавими і сріблястими шликами з китицею, в червоних жупанах, які виглядали з-під розтебнених гунь і придорогім оружжі. Щось неодмінно мало статись, і двором у слід за вальможами покатились неймовірні чутки. На ганку Борислав зупинився, відчинив дубові двері і ступив у сіни. За ним пішов і Войслав. Довгими сіньми лунко грюкали їхні ковані чоботи, з бічних дверей також визирали тивуни й челядники. Вийшов старий домажеріч Адаміс у дубленій гуні з білим ковніром, скинув ягнячу шапку, але вони проминули його й пішли далі, до сходів, що з кінця сіней вели на поверща, і їхні кроки були так само лункі й таємничі, тільки коли спочивальні Великокняжої вони спинились і випустили чашницю ільдіку. Є він, кивнув на двері Борислав. Є, відповіла дівчина і страдницькими очима обійняла вельможів. Сцо сте намислили, болярине? Вона тримала поперед себе повнісінький, неторканий полумусок із пойнятою холодним смальцем свининою та три порожні мідяні братниці. Борислав отрунив дівчину зперед себе і рішуче ступив через поріг. Вони стали посеред спочивальні, вистелені килимами і ряднами, з одним єдиним ложем під супротивною стіною, невеликим хрестоногим столом із безліччю братниць і полумусків та довгим дубовим ослоном, що сягав попід обома вікнами від дверей до покуття. «Великий княже!» – незвично врочистим голосом продуднів Борислав Борич, і князь відгукнувся. «Га!» Такого звертання він ще не чув від Борислава, і тепер, здивований його тоном, блимав то на одного, то на другого вельможа. Князь був у самій полотняній сорочці та бузинових ногавицях, босий і простоволосий. Довгий сивий оселедець заплутався у їжикуватому, давно неголеному тім'ї, обличчя теж було неголене, хто з неї відколи. Очі в обмерзклих зморшках дивилися на прибульців, мов, крізь імлу, і усім своїм виглядом володар землі Руської швидше нагадував лісовика смоличча, ніж великого князя. Борислав добру сідмицю вже не бачив Гатила, і його укаянний вид змусив серце боляринове болісно стиснутись, але він узяв себе в руки і ще врочистішим голосом проказав Рать, спалчається на землю Руську, Великий княже. Га? Знову безтямно прорипів Гатило, бо до його свідомості не доходили Бориславові слова. Велій болярин доказав. Радь много, і чудь, і єм, і, і, і сум, і морома з весами. Сідлай, княже, коня сивого, та бери мечку ясу. Богдан Гатило ще якийсь час тупо дивився на Борислава і на старого конюшого, який стояв праворуч першого вельможа. Тоді схилив голову між коліна і застиг. І тільки Борислав Бориш бачив, що мед у братниці, яку міцно стискав Гатило, разпороз тонкою хвилькою. Гатило плакав. Творислав повернувся, тихо вийшов, і Войслав теж подався за ним, і більше того дня вони не ступили на поріг княжевого хорому. Гатило засунувся зсередини і нікого не впускав у спочивальню, навіть у смерть перелякану чашницю Ільдіку, яка кілька разів намагалася погодувати його. Попостовбишивши з годину під дверима, вона пішло до Адаміса, не знаючи, що сталося і що має статися відтепер. Та раннього ранку щойно над княжим двором сіли перші сутінки, і Борислав із Войславом підійшли до хорому. Гатило вже стояв на високому порозі в короткій баранячій гуні під опояз, у смушевій шапці з чорного ягняти, та в чоботях у високих халявах. Спина йому ще сутулилась, але ноги, зледь розведеними вбік бік під борами, трималися міцно на закрижавілому порозі. Він коротко рипнув голосом. «Охватьте!» І загримотів сіньми всередину. вельможі подалися вслід йому, і серце в Борислава Борише радісно закалатало. «Таки прокинувся князь! Очуняв от хмільного чаду та липучої байдужості гатило! Очуняв такий!» На десятий день перед самими колядками велике сполчення, зібране з окольних руських сіл і городів, побралося нескінченною вервою до Вижгорода і далі на полуніч, куди вів ще недобре вкочений соляний шлях. По трьох сідмицях сполчення дісталось Ільмень озера, де вже літ тому 30 почали селитися словіни, полишивши старі вітчини на Березині та Верхів'як Дніпра. Очам руських ратників відкрилися жахні картини. Вздовж лісових доріг і просік стояли довгі ряди хрестів і розіп'ятими на них бородатими людьми. Трупи були без носів і вух і давно поклякли на морозі. Ноги в них висіли з хрестів, пооб'їдані вовками й лисицями, просто волосся кучматі голови, й плечі, і одяг були засипані снігом. Очі ж дивились похмуро і моторошно крізь холодну заскленість смерті. З одного старезного діда було здерто весь одяг, а на грудях і животі повирізовані великі вже почорнілі хрести. Певно, то був колись старішина всього великого роду, який тепер простягся вздовж лісової просіки шерегою розп'ять. І тільки тут гатило прочнувся остаточно. Здибивши яблукатого жеребця, він уп'явся у йому в живіт і погнав попід страшними хрестами і гнав доти, доки тягся нескінчений ліс. А ввечері сказав, намагаючись не дивитися в бік Болярина Ориста і князя Тодоріка Бернського. Хрестаті! За теплою Великокняжою полоткою вирував тисячоголосий табір, а в полоці здавалося тихо, моторошно тихо. Ті хрести на старому дідовому тілі і ті інші дерев'яні, на яких були розіп'яті сотні людей, говорили про одне. Рука греків, чи латин, чи, може, і готів, сягла й сюди, бо нічуть, ні Єм, ні Сум, ні якесь інший з поміж цих племен у христа не вірили, тим більше словіни ільменські. Наступного дня вивідцям пощастило знайти кілька недорізаних родів, що ховались у найнеприступніших лісових хащах. Ви чиїсте? спитав у зарослого повічі діда соцький вивіду. Руськіє. А хто сте? Славяне. Сивий бородатий старішина, коли його привели до Гатила, розповів, що сталося і яка січа була тут у кінці літа й восени. Велика маса прибулих човнами з островів та холодної землі фрягів разом із готами, які невідомо звідки узялися, швидко підкорили Чудь, і Єм і Сум і ще декотрі менші племена, примучили їхніх вождів збирати сполчення і усі разом посунули на словін. Фряги-варяги Може б словіни відбились од від напасників, та серед них ворог теж устиг посіяти прю, Дехто здався фрягам та готам та поведеним племенам, і їх порозселяли на всі чотири вітри. Інші ж, хто не піддався на одур, узялися до мечів. Але мечів було замало, ворог йшов на і на всхід, куди хотів, і скрізь убивав, і палив, і гарбав, а найнепокірніших, хто відмовлявся уклонитися їм, розпинав на схрещених колодах, піддаючи їх жахливій повільній смерті. «Тепер нас десятера!» Закінчив свою розповідь старішина, моторошно схожий на того діда, якого всі бачили вчора на хресті. «Я до дев'ять баб, молодух!» «А я уже стар для...» «Вигібнє трот!» Гатило гаркнув. «Де суть вони?» Дід перелякався. «Кто?» «Фряги, готи, чудини!» «Не відаю, барин. Він слово болярин вимовляв на полунічний лад, і в нього виходило «баарін» чи навіть «барін». «Но відаю, хто відаєт?» І розповів, як їм проїхати понад берегом Ільмень озера і знайти в болотах інші великі роди Балових та Зємових. За два дні вивідці розшукали в замерзлі Драговині чимало словінських родів, бо туди недруги не наважилися заходити. А ще за сідмицю сталася велика січа. Гатилове сполчення розгромило дружини фрягів та заблукалих сюди готів, а погано зоружені ратники чудських та сумських та ємських вождів, що піддались на фрязький одур, самі порозбігалися. Гатило простояв на ельмені до пізньої весни, коли стежки в лісах і драговищах протряхли. Він наказав чудинам посунутися на захід, до великого Драг озера. Сум таєм пересадив Заладогу та Волхов, а на сьому березі Волхова зрубав чималий город, нарікши його новим, і лишив там посадника свого воротила, сотною молодших дружинників. Драг озеро пізніше його прозвали Чуцьким. Воротило між Підлий, сказав він новим городянам, як і всі ви, але не здоланний у січах і мудрий словом. Будьте руськими і слухайтеся його, як би сте слухали мене. І у кінці місяця квітного першими дорогами Гатило подався назад, повівши все сполчення і велій полон у возах і за возами. сот свеїв, узятих талями, він віддав Чернегівському князові Божівоїві, своєму новому родичеві чия донька недавно таки пішла за Володового сина Остоя. Там, де сож ріка впадає в Дніпро, син загиблого Волода Остой, побравши полон свій і тестів, пішов просто до Чернегова. Гатилаш манив рідний город Київ. То було незбагненно. Він ніколи не думав, що може так сумувати за вітчим вогнищем, і навіть побоювався, чи не наслано йому якоїсь мани, чи не приворожила та молода чашниця, грекиня, бо її великі, засльозані очі ввижалися йому тепер і день, і ніч. Ніхто його вдома не чекав, жодної рідної людини. Навіть син молодший Юрко, 26-річний сотник, їхав на чолі своєї сотні поряд із вітцем а гатило тягло додому, і зелена весня на путь здавалася безконечно довгою, і він не міг дочекатися, коли ж нарешті сяйне перед очима синьовода Прип'ять. А як і Прип'ять перепливли, Богдан заходився чекати з дитинства знайомих пагорбів Вижгорода. І не тому, що в цьому городі довгі роки жила його перша жона руска, а через те, що з гір Вижгородських, видно, заборола городу Києвого. Великий князь їхав попереду на своєму яблукатому жеребці, зовсім не схожий на того гатила, який ще півроку тому загибав, доброхіть віддавши себе на поталу повільній смерті від зеленої липучої байдужості. Спинаємо випросталась, очі гостро дивилися з-під густої стріжки прямих брів, довгі сиві вуса та сивий князівський оселедець майли на стрічному теплому вітрі. Комір простої вишиваної сорочки був розсупонений, і струмінь по віву приємно лоскотав в могутні груди. Богдан дивився вперед, але пильно слухав розмови сина Юрка з десятником. Княжич сказав, мрійливо зітхнувши. Мені бо так, як старий стану. Десятник же впевнено відповів. Усі суть такі вони. Говорили про старого тамана Косацького, і це була ще одна радість Богданова. Таки ж радість, хай там що не є, і він міг би зі щирим серцем і відвертою душею не те, що хвалити Шумила, пісню йому співати. Казали буцім, котрийсь Гайдар уже склав про нього думу, але Гатилові ще не доводилося чути її. Він сам собі сказав покликати Гайдарятого, як тільки приїдуть до городу Стольного. Нехай співає, і нехай чують ту правдиву думу про руського витязя Шумила-Косака». Початок тій пісні слід було шукати ще морозяного ранку місяця Сніжного, коли Гатило, стріпнувши з себе облудну ману, запаясав меч Юра Всепобідника і став ногою в стримено. Тоді він так і лишився – одна нога в мідяному стримені, а друга долі – в утоптаному снігу. Підійшов старий Шумило і гримнув так дуже, як уже давно не гримів. «Стій, Гатиле! Богдан похмуро дивився на діда. Він уже знав, про що казатиму шумило, бо то було закінченням їхньої розмови влітку на садовій лавоці. «Маєш узяти мене, гатиле!» В голосі його було не стільки прохання, як наполегливої впертості. Він повторив. «Маєш узяти мене! Давно вам ждав цього дня! Дяка морані, не взяла мене досі, дала діждатися! «Не дай же йти старому Косакові, згибнути на печі! Радь прийшла на Святу Русь, іншої я вже не діждуся!» Він був у своїх косацьких червоних ногавицях та білій вишиванці, підперезаний широким яскраво-синім опоясом з доброго тонкого сукна. Мав на ногах зелені чоботи, сиву ж смушеву шапку тримав у руці. Спечений всіма вітрами, зборозаний дрібними великими зможками лице його, здавалося проти снігастих брів і вус і чуприни, вилитим з давно потемнілої бронзи, яка не знає ні віку, ні зносу. Стоячи в такій незручній позі, одним чоботом на снігу, а другим у стремані, гатилем мимовільно замилувався колишнім юрковим вуєм, а старий, де на нього з-під білих брів, однією рукою тримаючи шапку з червоним готаманським тулом, а другу поклавши на свіжо вичищене срібне вручя харалужного сікуна. Сікун-меч! Дайте, Шумилові коня. Тихо мовив гатило, і нарешті сів у сідло. Більше він і не бачив діда, то ніби розчинився у пістряві нескінченні лаві ратників. Не здибував його ні дорогою до Ельменю озера, ні в тих сумних лісах, де на кожній просіці тяглися хрести з розіп'ятими, ні в непролазних, закиданих підступним снігом драговищах, де ховалися недобиті й недоловлені бородані словіни. Зустрів шумила тільки перед останньою вирішальною січчю. Дід сидів на кудлатому присадкуватому конику, яких полюбляв колись гатилів друг і побратим Вишата, Вишеслав Огнянич. Русини шикувалися на лівому березі, закутої в кригу річечки, сотня до сотні, полк до полку, і на чолі кожної лави стояв болярин або воєвода. Шумило ж промостився між двома полками комонців, і князь, сам не знаючи для чого, раз порос обертав голову і дивився на старого козака. Ворог стояв густою лавою на тім боці і не хотів рушити вперед, ані відступати назад у поле, щоб дати руській раті перейти на свій берег. Тоді до серед річки вихопилося кілька охочих подрочити недругів. Зав'язались окремі герці, гору брали то ті, то сі, лави ж стояли непорушні, хоч холодне сонце, яке котилося понад самісінькими лісами, дійшло своєї найвищої точки. Росини ще в досвіта вчинили требу своїм кумирам і насамперед Юрові-побідникові. Жертви давали добрий знак, і всі були певні в перемозі, та Гатило стримував запал можів. Кумири кумирами, але й вони так просто, дурневі в руки, перемоги не дадуть, і треба було виманити фрягів. Збоку могло здатися, що на герць виходить кожний, у кому заграла жага крові. Насправді ж гатило керував герцем усіх витяславів, що змагались на льоду. Перед лівим крилом руської раті зібралося душ із сорок сміливців, які вічнавіч сіклися з охочими фрягами. Богдан потроху додавав туди можів, і по якомусь часі ліве крило вигнулося і заходилося поволі сунути до поєдинців. І коли перші лави дійшли до серед річки, протилежне крило ворога не витримало такої близькості, зігнулося і пішло на супротиву. Між ними та серединою втворилася тріщина, гатило ж тільки на сей чекав. Середина руського сполшення теж відкотилась і несподіваним ривком уклинилася в отвір, дедалі дужче розпинаючи його і не даючи головним силам ворога прийти на допомогу нерозважливому крилові. Січа зав'язалась на самому березі, і коли ворога достатньо потіснили, на нього сіли задні лави русинів, сховані в близькому лісі. Так розірвані полки, позбавлені опори з боку, було вже легше давити. І гатило метнув свою сулицю вперед. «Князь уже почав!» – гукнули можі звичний оклик. «Потягнімо й ми по князеві!» Гатилів план удався з могутнім криком «Слава!» Що то захлинався, то вибухав з новою силою, рать Руська в лоб ударила ворога, який намагався прихистити себе там, де зяяв пролом у лавах, і тим самим ще дужче розріджував свої лави. Богдан бився в першій шерезі синової сотні. Княжич Юрко, могутній, як і отець його, стояв у ліву руку, і піші фряги падали під їхніми кіньми один за одним, хоч билися й відважно, навіть люто. І тут, з одвалом стявши голову високому рудобородому фрягові чи готові, Богдан знову помітив шумила. Дід стояв трохи правіше і рубався з комонним супротивником, а молодші вої допомагали старому, не даючи Фрягові зайти з боку. Князеві хотілося крикнути дідові щось гарне і підбадьорливе, але боявся, що той може раптом обернутися і підставити себе. Та й навряд чи почув би його дід у страшному ляскоті мечів і щитів у неймовірному гаморі живих і конаючих. Богданові заплуталися стримено, і він одійшов на півтора коня всп'ять, а тоді почав завдруге протискатись до передніх. Вої змішалися в суцільне вировисько, та полян годі було сплутати з ворожими можами. Всі, хто не мав калантиря чи різниці кольчуги, повивертали свої гуні вовною до гори, і густе бараняче хутро правило їм за найкращу бороню. Мечі сковзали по ньому, слиці заплутувались у ковтунах, і викликали розгубленість, якою користалися русини. Недаремно ж у всьому світі називали руське воїнство гунами. Ворожа стріла, може призначено йому, влучила яблукатому жеребцеві в шию, але ковзнула по підшкіру і гатило рвучко витяг її. І перш ніж пробитися до сина Юрка, який разом із десятником тис поперед себе трьох фрязьких комонців, що прийшли на спомогу пішакам, Великий князь Київський знову побачив шумила. І так і став, підсвідомо затуляючись від припадкових, а чи нецілених стріл, які літали в усі боки. Сталося те, чого весь час сподівався князь. Ніхто йому про це не казав, але він був певен, що старий косак це зробить рано чи пізно. Коли зріділи лави фрягів, зодягнутих у цубки калантирі з мідною лускою, і почали вже просвічуватися наскрізь, Шумило раптом зострожив свого невтомного коника, пробився крізь передню лаву і ударив у скопище, яке стерегло фрязького князя. Там була добра сотня комунників, і передні фряги, що рубалися з русинами, пропустили косака, бо що міг зробити якийсь білобровий дід із княжею сотною? а Шумило, з розгону збивши кількох вершників, удерся в саму середину варти і махав мечем своїм так шалено, що там знявся переполох. Замелькали в повітрі мечі і сулиці, заметалися люди й коні, розгублені таким зухвалим нападом оскаженілого гуна. Тоді несподівано все вляглось, і над головами вершників з'явився Шумило. Він був ще живий, хоч його підняли вгору на довгих сулицях десятків зодва ворожих можів. Гамір навколо вразу щух, русини й фряги передніх лав розщепилися, і стало чути голос Готама нашумила. Старий стяг з голови шапку і вимахував нею. Фряги ж ніяк не змагали протнути його виверненої до гори хутром баранячої гуні. Гатило почув дідові слова. «Гай!» «Русичі, ям посік їхнього князя!» І тут таки зів'янув і пустив додолу руку з косацькою шапкою. Тоді повітря здригнулося від могутнього зову «Слава!» І русичі суцільною лавою посунули вперед. Ворог не витримав останнього натиску і повернув усп'ять. Океани, білгородці, і Скоростичі, і Переяславці гналися і гналися за втікачами, і сікли голови в шоломах з відвалом і без одвалу, і кидали зашмурги на шиї зайдам, і була січа жахна, і був полон, і помста, і пожива. Наступного дня до Гатилового стану прийшли бити чолом ті князі Чуцький, Сумський, Ємський, Муромський, які завчас утекли з фрятського готського сполчення. І великий князь Київський справедливо розсудив їх, узявши талів по кілька сот от кожного і наказавши племенам бути надалі обачнішими в доборі друзів і недругів. Богдан стояв на високій горі коло Вишгорода і удивлявся з під долоні туди, де височіли нові вежі над його стольним городом. Дорогою через луки мчав комонник, низько припавши до холки коня. В тій самотній рухомій цятотці було щось тривожне, і Великий князь відчув, як його серце холоне в передчутті неприємної звістки.